tzak Preen ohi jartzunaiatzen dugu gurekin dugu asteontan anaiz txaldeon, anaiz? a naiz Finza askatasunako kide atsalde ona naiz. Atxaldeon. Emankizuna hasteko e, aipamen berezi bat, presoen ohi jartz hau igandeontan entzungo baita at tortxurrok festivalean naiz. Bai be, eskaria egin zauku duela gutxi hemendik ere parte hartzeko... Uh, festa egaldo juntan, beraz uh, mileskak eta be, uh, goraintza handi bat denerdi. Preso no jartuna siko dugu beraz lehenik beti bezala e, berri batzu emanez. Lehenik behar bada joan den larun batean izan diren atxiloketak aipatuko dizkibuzu. Bai, beraz joan den larunbat bat ratxaldean. Zazpi bertxona atxilotuak izan dira, sei Euskal Heritar eta Huelbako emazte bat. Hauek dira Iñako Goiaga, Euskal Preso Politikoen kolektiboko abokatua, inge urrutia, algortakoa, anapaz Huelbakoa, Juana Horta eta Jorge Garzia Sertutxa, Arkaiz Goikotxea eta Igor Solana hauek preso direnak eta huel presondegian preso direnak. Aste hontan uh, deklaratu dute beraz batzok e epailaren aurrean beste batzu askatuak izan dira, zertan da egoera? Ba, momentuan dugun informazioa da inako goiaga baldintzari gabe espertzeratzekoa gindua eman zuela Grande Mahlaska epaileak. Inge urrutia baldintzari gabe aske utzi zutela, hanapaz ahatik irrogoi mila euroko behmepean, E, askatu zuten eta hirup jesuetatik e, Jorge Garzia doak jotan e, imputatu zuten beste biak e, auuzi hortan aske utzi zago ez solaik eganai aske direnik. Lehen momentutik salatu dena da ba, montaia ez, zenazgu ez duta aiipatu guztion, baina leporatzen zaie e, espetxetik... E, Alde egiteko plan bat uh, montatzea eta horretan parte hartzea, uh, lehen momentutik montaia salatu uh, da, horrengi uh, belen dena argi da. Uh, Euskal Preso kolotiboen kontrako eraso zuzena, uh, hauen senideen kontrako eraso zuzena, eta uh, presoekin elkartasunez ari den hiendea, Jomugan jarri nahi da ez, eta ez alen aldia kolektiboko abokatuak jomugan jartzen ditugula, duela guti frantzian uh, kasu bera dugu, unai uh, errea eta itziak lagaz uh, ausiperatu preso eta kondenatuak izan direnak, eta aldiuntan inako goiaga. Zerregan, ba, ez dela sinetzi behar, utzi behar zaiola, inoiz baino gehiago, Batu behar dugula eta indahak batu e, euskal preso politikoen kolektiboaren alde eta noski e, estatutu politikoaren aldakikapenaren alde. E, ondoko gaira pasatzeko ere puertoko presoena egoera, aipatu behar dugu, gozegarra ban baitira? Bai, puerto bateko egoera, baino gehiagotan, aipagaiuk handugu presoan oi hartzuntan, badakigu, hango matoiak ze jajerarekin ibiltzen diren puertoko e, presoekin batez ere uh, miaketen momentuan duela guti orduan uh, guratuko gira uh, zeldatik ateratzea uko egin zutela. Joanden hastean uh, gertakari osolakia uh, izan da, kepa urra uh, Euskal Preso politikoa odoletan utzi zuten miaketaren ondotik, uh, goze greban uh, sartu zen eta hori dena salatzeko, bateko euskal preso politikoa goz egipan sartu dira asteuntan. Jakin behar da joan antzaren desagerpena salatzeko joan den asteburuan baraualdia burutu zutela ere, jakin behar da inbat preso protestak egiten ari direla edo bojokak egiten ari direla gaio gen inguruan eta huel ere joan den astean gertatutako atxiloketen gatik goz burutu dute. Aipatu behar dugu ere, aktualitatean baita, aste honetan Parixen iragaiten edo hasi den hauzi edo epaiketa bat? Bai, behitz ere Parixeko asiz espeziala dugu aipagai, ma leruski Euskaldunek ezagutzen dugun asiz espezial hori, behitz ere be Euskal Eritak handanabak ditugu epaituak aste honetan, asida pidilaren emezohtzean hauzia, Asteuntan beraz, eh, Jon Antzaren desagerpenaren bigarren hilabete mugakari. Hor duan, eh, diakin arazteko presoak dira Enrique Garate Galarza, Ibon Elorieta Sant de Bilbao, Jonkepa Apreciado Izaga, Josecho Zeberio Ayerbe, Jean-Marie Sempe, Iñaki Esparza Luri, eta uh, aske, uh, bainan kontrolpean egon dena jego ibaja ere bai. Gauzio horrek hiru aste iraungo du. Euskal jigorsoan uh, mobilizazioak antolatuko dira gauziorenkari uh, eta geroko gai berezian lehen egun hoogen berri emango digua mailajekarek Euskal Preo politikoen e, kolektiboko abokatuak. Berriekin bukatzeko hala ere aste ontan izan diren libratze edo askatze batzu aibatuko ditugu. Bai Baleinnik Donostiako zazpigazte aske gelditu direla, aske edo baldintzapean aske gelditu direla, amak mila eta amabimila euroko behmeak ordaintu ondoren, hauek dira John Imanol Igai, Unai Perez, Egoi Alberdi, Naikari Otaegi, Mikel Artetxe, Urko Labaka eta Imanol Bixente. Goguratuko gira nola atxilotuak izan ziren gazte guzi horiek Audientzia Nazionalera joan zilarik deklaratzerat, beraz ebe hemendik ustaritzetik besarkada bero bat eta ongi gi euskal egira eta beste libratze bat, azkena, ipatuko duguna Bautista Barandaiarena? Bai, Bautista Barandaiaren ezaguna duguna Euskal Egi Osoan orain, eh? portetako bohoka delakotz, biziki eri den Bautista Barandaiaren, E, aske gelitu da, azkenean, aste untan, emeretzi urte, bete ondoren aske bainan behitz ere animaleko balditzetan, pulxero telematiko famaturi diagidute hori da hemen duditzen dugun a, behazueleta, ditu ateratzeko du oso zehatzak eta ere ateratzeko toki oso mugatua du. Hala eta guztiz ebe ongietohi zuri e, bautista eta sekulan hortik e, ibiltzen bat zira entzuten duzunean eman gizun hori ongietohi e, denen behartez. Ara horiek beraz gaur presen hori aipatu behar genituen berriak, ondotik beraz sartuko gira gai nagusian eta gaur aipatuko dugun gai nagusia izanen da Jon Antzaren desagarpena, bi labete betetzen baitira e, desagertu dela. Den no kalaiñorez, den ala ezeres Den no kalaiñorez, den ala ezeres Bakalka libro da Fuxiak alakateat Den no kalaiñorez, den ala ezeres Den no kalaiñorez, den ala Zorren dikumildu, alkaren gara bildu Gera nahi duen guzian, berarik haidu bizia Okazua bertatzen, nulta dodenak ez natzen Ehat zain irigustatzen, jostatzen malizia Inorekin inpiltziaren merezidu iltzia Geraaren biak hauteigun, etxe jarturik lagun Arazoi hota edegun, edozen ratorkigun Azteko pitzatu, fluxilak nola dantzatu Azteko pitzatu, bai, nola dantzatu Ehas nazgirare, zale baizik eta na Adezen nahi duen galde berare, dire dale Gera Zalabak, zartu buruan, espertu urdardu anu Zalabak, zartu buruan, espertu korduan Nekes, tenz gerare, sare, paisi geta pakearen Alde segnaidun gade, pera ritiru tele Zalabak, zartu buruan, espertu urdardu Seráita, eh, si se giti, asaila godoa, que ya goe hangabe, boltsa e ascal con escola, cola volta, be Victoria coach mi ada gokao, viste mira, adereito, pero camé que solo claro, mi seria relandaria, dirai su so fai tsuli coses un batalla de saida, temurziado, pegora un mezzo cocondeira, nuke eg neorki zuri gabedolikaxagaitu miltzen eta pakean unitze. ez yes, daez piltzen agaak alka hiltzen zer den, Urtu gabe hortan gallduko gerade, Ugera azazpi probbitzi lehengo legeriik ezutzio ohari finutxi naiz. Hak bartsi jauuko dira be ja gure Euskalleriak, Laputtatzen nafartanguden horzu berotak. Haiitaiz dira baino semia orandaino daño duuko guarda Lesak ezzuke! Horsian sartuko gira eta aipatu bezala jonantzaren desagerpena. Aipatu behar dugu bi hilabete betetzen baitira Jon desagertu zenetik. E, anaiz, zu kasieratik beraz segitu zenuan gaia. Espikatzen aldi guzu e, ba, nola abiatu zen eta salaketa nola egintzen. Jonantza desagertzen da Pirilaren emezohtzian. Beren eskalagunak ekartzen du bai honako Oizeko zazpietan baitu antreina eta tolosara doa lakotz lagun bat zuen ikustera. Jon Antza erida eta tratamendu bat badu bogdalen egiten duena eta apirilaren ogeita lauean agertu behar da Bordaleko Hospitalean tratamendua hasteko. Jon ez da agertzen hitzok du Jakin behar da Frantxe Estatuan pertsona bat, eldua dena, desager daitekela inungo uh, inkestarik eman gabe. Orduan, abokatuekin aztertuta oartzen gira, bai, posible dela, uh, justuki gaizotasun bat baldin bada, inkesta bat uh, irekitzena dela. Orduan, maiatzaren amabustean, uh, nes, jonen eskalagunak jakinarazten du baionako abuzetik gari uh, jon desagertu dela apirilaren uh, emezortzitik. Eguno hortan bertan, salaketa publikoa egiten dugu ere, zer gaitik, jon, jon ez baita edu euskal egitar, jon euskal preso politiko guia da, ogoita bat urte espainoel presundegietan egon dena. jon euskal dieslari politikoa da, eta ipagalde untan ezautzen dugu, eh? azken sei urta hoetan hemen bizi baita, haetzen bizi dena, eta jon euskal militante bada Eta ikusita ego era uruko ja ere ba kezkatua gira ez eta lehen momentu batean ez dakigu ez dakigu eta hori da ere gaiten duguna prentsorekoan e, hipotesi guziak ditugooan a istripoarena e, bere eritasuna dela zerbait gertatu dela agresio bat baiketa bat dena ez egiten dugu publiko eta hortik egun gutira uzut maiatzaren ogoian zela eta erakundeak Agiri baten bidez, Euskalegiari jakinarazten dio, Jonantza etzela lagun batzuen ganaioaten, baizek eta erakundeko kide batzuekin itzogdua zuela. Itzogdu oktara etzela azaldu, itzogdu oktara zioala diru batekin, eta hainera jakinarazten dute ere Jonen atzmakak atxemanak izan direla, eta poliziaren zaintzapean dela. Hortik, oso gutira ezker ateratzen da, zen da, elementu behi hauekin, ba, bortzaz, hipotesi guzien artean, bat lehen esten dugu. Erakundeak berak lehen esten duguna, oda, ba posible dela, edo, zile giena dela, Eh, raiten batute dute, ematen dugu prentsa horreko bat, ergan ez, bala. Euskal Herria abizida salgu espen egoera batean, azken garaietan inoiz baino kaskarragoa dena, gerlazikina elementu uh, oso uh, presente bat da, gure historioan, uh, gerlazikina lotzen dugu ahenitz galaintzin gala izan zen, galeta gero egonda, egoera politikoan arabera uh, aldatu da, forma esberdinak hartu ditu, Galengaraian garaian oso ongi uh, planifikatuazen, eta horrez gain emana izan zitzaion babes juridiko oso bat, bi estatuetatik behmatua izan dena, benangeroztik eman da ez, badugu zabaltzaren kasua, badugu napajaren kasua, badugu perturren kasua, eta hemen eman zan badugu popolaren kasua ez, popolak, ogoita bosturte desagertua dena. Eta orduan duan, ba, guzi hori kontutan hartuta, ba bai, baiketarena, zilegiena, ematen dugu, ez? E, behiduritzen zaigu. Aipatu behar dugu ere, behar bada, e, Juan Mari Juaristiren kasua justu beraz hilabete e, batzuk lehenago, salaketa bat egintzen ere e, hartua izan baitzen, mehatxatua, horre ere ba, beste kasu bat ere antzeko edo konparaketa bat egindaitekena? Bai, Euski abenduaren a, astapenean, a, Dona Paulen, behena, fagoan, Juan Mari Mujika, a, Berdin, baitua dela, badakigu espainolak direla, mendira eramaten dutela, eta bi hor duz atxikitzen, mehatxatzen eta kolaborazio eskaera egiten zaiola. Eh? Eta egirak guzio horren baitan kokatzen dela, jonen e, desagerpena. Hori ipakaldearen zat, baina ekoaldean gauza bera. Eta Geruta eta gehiago, ari da jakiten, gerlazikina hitzura duen, Gertakariak emaiten direnak eta nola ezaipa Lander Fernandezena. Oa politiko hoia, berdin hartua izan dena ordu du erdiz, ertzantzak mehatxatua eta kolaborazio eskaera egiten zaiona. Landerrek aurre egiten dugu erari, salak ematen du, eta gaur Lander preso da. Preso oso to del gehalen, kale borrokaaren izenean atxilotua, baina Lander Fernandezek hor daintzen duena da, auge egitea indar okupatza hilal, auge egitea eztan eta eta ez, nik hori ez dut honartuko eta salatuko dut eta jendeari deari egiten diot salatzea, ez? Jakimera e, da Juan Mari Mujikaren e, inguruan e, berdin salaketa bat eman zela, e, e, eta eta bien uh, Jon eta Juan Mariren uh, kasuaren inguruan, salaketak emaiteaz gain, inkestak ireki dira. Eta berdin uh, segitu aintzin uh, Jonen uh, kasuaren inguruan, pobosatzen uh, dizuat maritzu baziojoko entzutea, bera da inkestauek uh, edo salaketauiek eman dituen uh, Euskal Preso Politikoen uh, Kolektibo ko eta espikatuko diguna piska bat Jonantzaren inkesta zeptan duen, eta baitairen finarekin. Mari Chubi labete pasadırra Jonantza desagertu zenetik maiatzaren 15 pausatu zinuten salaketa Baionako auzitegian geroztik zertan da ikerketa ba ikerketa bera aurrera joan joanda eh hainbat gauza eginak izan dira baina negia da ikerketa honen emaitzak ez eh, dutela eser eser eh, ikari eh, aldeo oh, onbat eh, dago ne na, naiz eta onduru horiek ez izan da hainbat eh, ba nola esan eh, aukera kendu kendu ditula ez eh nahi, nahi ez, eh, hainbat ikerketaekinak izan dira ospitale eta Hori, eh, ba hil lekuan hilak ematen diren lekuan eta egia da ikarketa guztiak izan direnez, ba hainbat aukera ere kenduak izan dira. Beraz, ezin eh, da esan ez dutera ezer eman, baina ezer eh, benetan eh, familiaren zalteran zumbatik eriko duenik ez dut eman. Mm -hmm. E... Eh... Prokuradoreak ere hainbat alditan, eman eh? ditu beraz berak egin dituen pausuen berri, daiteke e, serioski hartua dela gaia, bai honako prokuradoreak baduela inkestaz egitzeko e, gogoa? Ba, bai, pentsadaiteke, daiteke edut hainbat pausuen maten ari dira, eh? orain dikant gaur egun, eh? beraz, e, bai, ikerketa hogeradoa eta e, gauzak egina gira. Egia da familia rentzat beti ez aski zensi urda ez denez inungo asternarik aurkitu, ez errez, ez nahi dut ez da, ez da ere aurkitu e, ionen gauzen e, asternarik, ez errez, eta beraz e, erantzun gabe, gabiltza e, berdin-berdin, esarak eta mangen gunean bezala, beraz e, ez da inoiz aski izango, erantzuna izan arte, ba, beti eskaeran izango gara. Hasieran pista guziak, idekiak zirela aipatzen zen, gero ala ere pista horiek zehaztuz joan dira bai alde batetik, bai bestetik. Pentsarazten digute ere bai duela hilabete batzuk izan zen beste salaketa bati, hau da Juan Mari Juaristiren salaketa, berak ere bai, bera salatu baitzuen baitua edo hartua izan zela pertsona batzuen gandik. Afera hori zertan da gaur egun. E, bon, beraz inesta poliziaara bukatua izan zen eta egia da horrek uh, onen ondorioz e konfirmatu zen e, ba, Juan Mari Urrekak aurreratu zuen e, hipotesia ez, e, hau konfirmatu da baina ezin izan da identifikatu e, ba, e, baieta hori egin duten e, pertsonak ez dira identifikatuak izan baina bai konfirmatua gertatu dena e, beraz... E, xerioski hartua uh, izan da eta seriotasuna tasuna zegoela ere ikusia izan da. E, oso garantizua indurizentzait hori esateaz, momentuan xaraketa hori izan genu larik, e, kasetari bat zen partetik e, hau ere bazalantzan emana izan zen, eta beraz, pentsasunute garantizua da esatea gaur egun e, e, ba, oso xeriosazera eta oso larria eta aladera. Eta egia da, e, jonentzat ere, arazoa hor da ere, ez? Azkenean, haugera ere mandiren gauzak, genudizkigute ipotesi batzuk. Nola, ulertu jonen e, gorputza ez aukitua izana, baldin eta aksidente bat izan bat zuen. dut, edo e, zer gauz, e, bere osasun aldetik ertatu baldin bazitzaion, ospitaletan aukituko zen jon. Zona dut, egia da ez aukitua izana jon, Kezka un ekeska un familiari eta egia da ezin ez da ulertu ez bada kanpoko interbentziorik ezin da uh, ulertu ionen asternari ke sortzea uh -huh. e, egiten dena baino zer gehiago edo ze pista gehiago ideki daiteke bada badaideiarik hori da arazoa. Arazoa da e, ba agortzen ari garela pista guztiak eta denbora aurrera joten enean e, E, zerbait aurkitzeko aukerak ere e, ba, txikitzen aritirena ez? Beraz, eh gure aletik eh e, aletik e, aregira aztertzen e, zer egin gehiago, ba badugu ditugu eh pista bazuk eta seguruenik eh datu zen eh astetan e, ba posible da Mm -hmm. Adosbe, Maritxu Miresker, setasunak emanik eta basegituko dugur biletik gaia hau Miresker. Miresker. Maritxu politak beraz lekukotasuna entzun ondoan, e, anaiz behar bada bai mediatikoki eta bai politikarien aldetik, jonantzaren kasuak zeu jartzun izan du? Egia erran guti, oi hartzun guti izan du. E, komunikabide oso lokaletan eman da berriak, bon, oski, e, bon, gara, berriak, euskali jatiak, e, eta, bon, Ipache euskalegian, France Bleu eta France Troen eman jaten da hori hartzuna, e, baina gero e, hainbat beste komunikabideetan da ere zaipatzen, eta nola ez ezaipa egiteberen diagera ez ematen da ostiraleanean Jonen maiatzaren 15an Jonen berri eta gaueko uh, berri sailean ez da aipamen bat. Lehen aipamena heldu da eta erakundeak agiria plazaratzen uh, duenean, ez? Eta gero uh, no, espanyol eta frantses uh, nazio mailan ezer. Ezer giltasun osoa uh, ez bada rubalkabak egiten duen uh, Uh, lehen deklarazio hori uh, asmakeri hutsa dela, ez gezugu hutsa uh, guk salatu uh, uh, duguna. Gerostik, uh, bain bat mobilizazio burutu dira uh, Euskal Herri osoan, uh, bon, egin ginuen lehen erantzun bat uh, endaian, mila irureun uh, uh, bildu ziren, ondotik maiatzen um, hori tamarrean miagitzen, biltzen gira, Hor baita, haute eskonde Europarenkari UNP-ko eh, mitina, eh, aliot marian hor da, Mon, denek prentsatik segituko ginuen nola pasa zen, oso tentsua izan zen, isilarazi behar gintuzten, ez ginen handik agertu behar, eta ba segidan, ez, edasak, eta matraka bukaldiak, baina lortzen da, lortzen da parez pare aiot majireekin, aiot majireekin ebotea ta eskatzea. Nun da Joan aiot eta Erantzunik ez, ez, eta ainbat kazetarirekin hitzegin eta gero baiten ziguten, ez. Ta Erantzun ezta begiratu bere injinoa eta eta Joan. Guk iten dugun valorazioa da isiltasun horrek hain hitzaierazten duela. Hainitz zentaiak inbehar da eta lehen momentutik esalatu eh, dugu gaur egun, ez dakigu ezer. Susmo handiak ditugu eta geruta denbora gehiago pasa eta geruta argiagoa da jon baitua izan dela. Eta segurazki espainolak izan direla. Baina ko kooperazioaren baitan eman diren pauso guzien gatik hori dena posibeda gaur. Eta frantses estatuak onartu baitu. Kooperazio horren baitan, hainbat bausua maitea, hori da gaur. Frantziak onartu du, Guardia Zibila hemen egotea operazio guzietan, e, militanteen e, segimenduan. E, onartu du Guardia Zibila hemen egotea armaturik. Orduan hainbeste azpiegitura ematea onartzen denean, ba onartzen da ere, holako jokoetan erortzea zenta Frantziak badaki, Erlazikina beti izan dela elementu bat gure historian ez. Orduan, Gakoa guk agi dugu Frants Estatuak duela. Ez dakigu, Impplikazio zuzena duten gaur jonen e egoeraren inguruan, baan erantzunkizun osoa dudari gabe. Eta eta hoiek e erantzung asko digute badakigu. Espainoolak ez digela erantzungo, begi izan dira rubalkabaren hitz e nazkagagiak e hasteuntan, jonek... E Iax egin gozuela diruarekin eta erakundeak komunikatu bazuen zuen, bat zela ba, aktibatzeko espanol indahak jonen atsemaiteko, jone euskal militante bat da, jone zagutzen dugun guziek badakigu beren gaiamendua nolakoa izan den energion entzat, en gaiamendua hartu duenetik gaur egun arte, beti hor egon da, presundetik atera eta hor, eta euskalegiaren alde, eta presuen alde, eta, eta gure eskubideen aldeaz. Hor duan, jo mugan behar dugu Frantzia, eta, eta eskatu argitzea. Hor isiltasun hori izango da ere behar ba, uff, sentitzen dutela kotzor gaipo bat badela, eta asmatu beharko dute nola, nola erantzun gertatzen denari. Hain bat ekimen beraz izan dira kari haortarate, salatzeko jonantzaren desagerpena besteak beste beraz Donostian lengo larun batan izantzen manifestaldia edo egin diren brigadak ba, bere ibilbidea egiteko ikusteko bere arrastorikia bazen. Ostegun hontan ere Parisan hauzi bat abiatu da. Auzi hortan ere presoek eta hauziperatuek ekimen berezia egindute eh, Jon Antzaren desagerpenaren inguruko kamisetekin agertu baitira auzira. Eta hortaz, mintzatu gira, beraz, hauzi hortan parte hartzen duen abokatu batekin, e, Amaia Rekarterekin, proposatzen dizuegu, segidan berekin egin dugun elgarrizketa entzitea. Amaia, beraz, goizuntan hasi da, hauzia parixen, e, leheni galdeginen dizu, eta estapen hori nola izan den, nola iraganden ira lehen goiza? Bai, egunan, ba, goizuntan beraz epaiketa hasi Preso guziak eta libreak ertu den kusatuak denek uh, kamixeta bera zera Hau uh, da, Jon Antzaren argazkia zuen uh, kamixeta bat, kabe zuze, uh, du Jon... Uh, esaldiarekin, eta horren ondutik, eta horren harira, beraz inaki espartzalurik itza hartu du preso izenean eta akusatu guzien izenean, eta biztan dena aktualitatea ikusita, ba, joan antzaren desagerpena salatu du presoen izenean, eta hori estatu terrorismoaren kontrako salaketa bat um, adierazidu. Gero, uh, haipatu du ba, ortsiren akusatuek eta presoek uh, azkenean uh, egipresuantatzen zutela uh, euskal egiak duen gatazkaren uh, ekspresiorik uh, argiena eta ortsen etak berrogeitamak urte uh, betetzen zituela eta orteak azaltzen zuela azkenean uh, negoziaketarako uh, behar lagia bazela Eta azkenik bazten ahatzu dugu hori uh, eskalejiko uh, gudariak zirela, haien, uh, haien uh, bojoka uh, duina eta politikoa zela, eta hojen ondorioz ez zutela ezagutzen uh, epaitegi, hojen uh, autoritate eta kompetentzia, haien epaitzeko, kondenatzeko agian, baina epaitzeko ez, haiek uh, pentsatzen dutelako uh, Azkenean eh, Euskal Higian eh, epaituak eh, izango liratzezkela haien eh, haien eh, duerak azken batean, eta bukatzeko ba, inak espartzalurik eh, eskertu ditu eh, presoei elkartasuna eta ba, buruka hori elkartasuna dirazten zuen eh, Gende guztia eskertu eta maite zaitu ustez aldearekin du uh, hori, bere hitzartzea. Hauzian gelditu dira, segituko du hauziak normale fem, bide normaletik? Bai, ba itfartze hori egin ondoan ba, presidenta eta kortea ejetiratu da azken batean ba, egiten ui, egin ohi dutzen bezala eta gero bejitza usia has normalki eta gauja akkusazioak da irakurtzea bukatzuko dute eta biharzig goiti ba hori esuak entzun eta lekuko eta eksperto guztiak entzunen dira. Zerbait erran dute, inguruan? Ez, ez, ez, ez, ez, bat ere oahik uh, egin, presidentari eskatu dio itza espazalurik eta eman jo, ez, ez, ez, ez bat ere oahik eta ez, ez. Badakigu gutxi gorabera bera zen bat iraunde zaken, hauziak? Ba, normalean, finkatua izan da, ustailaren irua arte. Baina gero, hori, uh, uh, hauzearen uh, iraupenak dependitzen du, dependitzen du ba, ikuste apre presoan jajera zein den, gero uh, ekspertisen lekukotasunen oluza, lu, lu, iraupena zein den ere bai, hori azkenean ez da gegegi ge ge ge ge gure esku eta da ere presidentak uh, nola eramaten duen bere audientzia. Baina, prinsipioz, berantenik hori ustailaren iruan mokatzeko litzateke. Ados, 2000 eskerra maia, eta segituko dugu ondoko egunetan ere. Ados, 2000 eskerri. Aio. Aio. Hori beraz, pagisen iraganden hauziaren berri, amaia teman diguna. Eta bukatzeko preso no jartzuna, anaiz, itzor duzon dugu? Be bai, e, eh, azte buru ospatuko dela lakuntzan raz ostiralean hasten dena eta igandean uh, bukatzen beraz, hemendik deia luzatzen dugu deneri ara urbiltzeko. Gerrokainaren uh, hogeita uh, bata, musikaren, uh, pesta denez, uh, martsa bat antolatua da tagbe eta lannommezaneko frendegietara uh, isolamendu politikoa salatzeko, uh, hitzogdua uh, bedderatzietan uh, gustataritzen uh, superG, uh, Uh, superruko uh, parkinean eta garazin kalaka uh, uh, ondoan erriko etxean. Eta ere uh, azparneko festen kari preso bazkaria izanen dela jatio lan. Eta antzigabe azken ostirala ospatzen dela heldu den ostiralean eta deia luzatzen dugula aien bertara horbiltzeko. Ara, bera zontan bururatuko dugu beste digabe preso nahi hartzuna mire eskerra eta gestaldu bat artezuna. Tx. <gülüyor> Прессор